І вона, ви не повірите, вона злякалася. Ну, напевно, я був переконливий у ролі бика. Незважаючи на те, що Лариска була стервом, вона була шляхетним стервом і завжди покладалася сама на себе. Вона не стала рюмсати і просити дорослих про захист. Ні. Вона викинула вперед руки в яких блакитніла куля, як щит. Хрусь! І моя голова стріском пробиває гіпсокартон десь на рівні Африки. Якби я не був такий злий, ти неодмінно скористався б тим, що раптово потрапив у нутрощі земної кулі і пошукав п'яти негрів, яких, за словами нашого вчителя географії, постійно експлуатують винятково багаті білі покидьки. А білим покідьком поталанило, через засліплення власною люттю я не став Мартіном Лютером Кінгом. Сумний адміністратор подивився на те, що колись було земною кулею, на її шматки, брудні блакитні клаптики землі, понівечені тканинні яблуневі пелюстки, і сказав таке. Кулю в руки дітям дали, кулю діти проїбали. Він був поет і філософ. Хтось гегкнув. Софія грізно сунула брови. «Що ви таке кажете? При дітях?» «При яких дітях?» «При оцео? «Ну ще хлопчик зрозуміло, але як може так себе поводити дівчинка?» І тут Лариску прорвала. У нас колись прорвало кран у ванні. То ми робили ремонти сусідам знизу, бо притопило їх добряче. Але тоді, дивлячись на Лариску, я розумів, як їм пощастило, що це просто прорвало кран, а не Лариску. Ну, вона все-таки була дівчинкою. «Та чого ти?» Все ж таки пані Софія Ротаро була доброю жінкою. «Ну чого ти, красуне? Все ж добре, га?» «Зараз ти заспокоїшся, розповіси мені про себе, добре?» «Ну чого ти? Не переймайся!» «Так соромно?» «Ні!» – ще голосніше зайшлася Лариска. «А чому?» Ще раз дивувалася пані Софія, блискітки на її нафарбованих очах так таємничо мерехтіли. «Куля! Куля!» – невпинно повторювала Лариска. «Та нічого, дитино, Кулю полагодять! Нічого страшного не трапилося!» Лариска була неутішна. «Я... я... я не відвоювала кулю! А -а -а! Через нього!» й ви! Відтепер будете думати, що якщо дітям щось даси, то вони його проїбуть!» Дорослі мовчали. Хтось кудись потупотів, тому що на відміну від інших не був шокований, а намагався стримати сміх. Мовчання дорослих змусило Лариску пригледітися до них уважніше, щоб збагнути, чого це вони принишкли – тому вона з зиркала очиськами і потроху припиняла рюмсання. А я дивився на неї зовсім іншими очима. Вона стояла, мала двохвоста, у білих брудних панчохах із такими сірими, наче мокре каміння в Криму очима, що в неї неможливо було не закохатися. І я закохався. Дитинство повністю нас обробляє. От як Данило майстер каміння, що не виходить, Данило майстре, кам'яна квітка. Коли я вперше побачив свою майбутню дружину, яка бігла до мого приятеля, у квітчастому сарафані босоніж із двома смішними хвостиками, стягнутими стрічками, оздобленими дерев'яними кульками, я усвідомив, що ось до мене наближається жінка, з якою я ладен прожити своє доросле життя. Сам не знаю, чому я тоді так подумав. Що затмарило мій мозок? Одне я пам'ятаю, наче все це відбулося вчора. Ось вона з нами вітається, а в моїй голові посміхається мені двохвоста смішна сіроока Лариска. Всім своїм ротом без двох молочних зубів показує язика, дражниця, приховує за спиною блакитну кульку, прикрашену яблуневим квітом». Утім, усе вище викладене є розповіддю про мій перший привід для гордощів. А в мене є ще й другий. А Зараз ми якраз у притул до нього підходимо. Одного разу мене занесло до міста героя Москви. На день народження мого приятеля, надзвичайно крутого хлопця. Його ім'я не має ніякого сенсу згадувати на цих сторінках, тому що герой – це прохідний. Ну, щось на кшталт «їсти подано». Почув би він це. Ніколи б не зрозумів, що це я про нього. Ага. Туди я припхався без дружини. І не тому, що її забули запросити. Ну, такі люди, як мій приятель – Мають кілька спеціально навчених помічників, які турбуються про те, що нагадують їм про урочистості, а також складають вичерпні списки запрошених.